Venha participar da terceira edição da Feira Entre Elas de Microempreendedoras de Campo Limpo Paulista. Entrada gratuita, das 10 às 18 horas. Venha conferir neste sábado, 11 de fevereiro, na Avenida Júlio Prestes, número 10, no Espaço Cultural Nipo. E aí, vai ficar de fora dessa? teremos muita comida boa, várias atrações e segmentos, venha conferir, terceira edição da feira, entre elas de microempreendedoras de Campo Limpo Paulista, você não pode perder. Música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 Teremos muita comida boa, várias atrações e segmentos. Vem me conferir. Terceira edição da feira, entre elas de microempreendedoras de Campo Limpo Paulista. Você não pode perder.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 Teremos muita comida boa, várias atrações e segmentos. venha me conferir, terceira edição da feira, entre elas de microempreendedoras de Campo Limpo Paulista. Você não pode perder!